Az üstökös. A január végi napokban, amikor Gucsó titokban nőül vette Marida Kressait, a francia udvar tagjai Klemencia királyné fogadalmának eleget téve elzarándokoltak ám A királyi zarándokok gyalogosan, dagasztva a sarat tették meg az út végső szakaszát. Zsoltárokat zengedezve mentek keresztül a városon, térden csúsztak végig a székes egyház hajóján, hogy lassú és keserves kínlódás után végre eljussanak a keresztelő Szent Jánosnak tulajdonított, s az egyik mellék kápolnában kiállított fej elé. Az erekje egy bizonyos vallandeszártótól származott, aki 1202-ben részt vett a keresztes hadjáratban, a Szentföldre érkezve kegyes maradványok kutatójának csapott fel, és podgyászában három felbecsülhetetlen értéket hozott haza. Szent Kristóf és Szent György fejét, valamint Szent János fejének egy darabjait. A szántalan gyertyával és egy hosszú évszázad folyamán felhalmozódott ezernyi fogadalmi táblával körülvett ámilyeni erekje csupán az arc csontokból állt. A csontokat egy aranyozott ezüst erekje tartóban foglalták, amelynek sövegformájú felső része pótolta a hiányzó koponyát. A megfeketedett csontváz arc, mintha vigyorgott volna, zafirral és smaragdal kirakott koronája alatt és kifejezetten borzadájt keltett. A bal szemüreg alatt egy átongott, a hagyomány szerint Heródiás töfött odatőrével, amikor felmutatták neki Krisztus előfutárának fejét. Az erekje aranytálcám volt. Klemencia látszólag érzéketlenül a kápolna hidegei iránt, mély áhítatva merült, bozgalma láttán tizedik lajos is mozdulatlan tudott maradni, a szertartás végéig, miközben szelleme oly magas régiókban csapongott, ahová rendszerint nem igen jutott fel. Az arándokút út szerencsés következménye hamarosan megmutatkozott. Március közepetáján a királyné olyan jeleket fedezett fel, amelyek feljogosították a reményre, hogy a szent jótékony közben járására, imái meghallgatásra találtak. Az orvosok és a bábaasszonyok azonban még nem mertek nyilatkozni, és mielőtt határozott véleményt nyilvánítottak volna, egy egész hónapnyi határidőt kértek. A várakozás ideje alatt a királyné miszticizmusa átragadt férjére, és tizedik Lajos oly módon kezdett uralkodni, mintha csak azt várná, hogy szenté avassák. Általában nem helyes valakit kiforgatni eredeti természetéből. A gonoszt inkább hagyják meg gonosznak, és ne akarják birkává változtatni. Mivel a jóság soha nem volt alaptermészete, nem lesz képes megfelelően élni vele. A civakodó abban a hitben, hogy bűneinek egyfajta elengedését nyeri el általa, válogatás nélkül megkegyelmezett és amnesziát adott mindenkinek. Lelkesen ürítette ki a börtönöket. Ennek eredményeként Párizsban virult a bűnözés, és több lopást, rablást és gyilkosságot követtek el, mint az elmúlt negyven év során. A törvényszolgák nyakig elmerültek a munkában. Az örömlányokat visszakényszerítették a Szent Lajos által kijelölt negyed határai mögé, ezért a prostitúció egyre inkább terjedt a kocsmákban, és főleg a fürdőházakban, oly mértékben, hogy tisztességes ember már be nem mehetett a fürdőbe, anélkül, hogy ne kísértse a kendőzetlenül megnyilvánuló testiség. Klemencia rábeszélte Lajost, hogy a királyság volt rektorának javait, de legalább azt a részt, amelyet neki adományozott, szolgáltassák vissza márinyi örököseinek. Ezt nem tehetem, kedvesem, tiltakozott a civakodó. Ebben az ügyben nem másíthatom megdöntésemet. Nem lehet az, hogy a királynak ne legyen igaza. De ígérem, hogy mihelyest a kincstár helyzete engedi, olyan kegydíjat juttatok Louis de Marign amely bőségesen kárpótolja. Ez alatt a lombardok, akiknek kiváltságait alaposan megnyírbálták, kevésbé könnyen bántak ládái kulcsaival, ha az udvar szükségleteiről volt szó. Szép fülöp volt jogtudósai, Raoul de Preles vezetésével ellenzéki csoportot alkottak Poitier grófja körül. A hadak főparancsnoka Gosher de Chatillon nyíltan beismerte, hogy ehhez a párthoz tartozik. Ártóában sem javult a helyzet. Többszöri tárgyalások ellenére Mau hajthatatlan maradt. Nem volt hajlandó aláírni a döntést. Panaszt tett a ma bárók ellen, akik azt tervezték, hogy elfoglalják a hezdini kastélyt. Annak a két poroszlónak az árulását, akiknek az összeesküvőket be kellett volna juttatniuk a várba, ideje korán felfedezték, és intő példagyanánt most két csontvászhimpálódzott hezdinvárának falán. A grófnő azonban kéntelem volt meghajolni a tilalom előtt. Karácsony óta sem ő, sem a Hirzon család egyetlen tagja sem járt ártóában. Így aztán nagy volt az űrzavar, árás körül, az egész tartományban mindenki a néki kedvező hatalmat ismerte el, és a bárókra pazarolt jó szó, csupán falrahány borsónak bizonyult. Csak semmi vérontás, édes uram, semmi vérontás, rimánkodott Clemencia, Imával térítse néfeit a jóra. Ez azonban nem gátolta meg azt, hogy az éjszaki utakon ne gyilkolják egymást halomra az ellenfelek. A civakodó talán több energiával igyekezett volna megoldani ezt az ügyet, ha ezzel egy időben húsvét táján egész figyelmét lenem köti a párizsi helyzet. Az 1315 évi esős nyár, a sáros hadjárat nyara kétszeresen gyászosnak bizonyult. A király hadserege elmerült a sárban, és a nép lábon látta elrohadni a termés. A falusiak azonban bármennyire is nincstelenek maradtak, az előbbi évek tapasztalatain okulva nem adták el kevéskebetakarított gabonájukat. Az éhínség így a vidékről átterjedt a fővárosra ahol a búza ára oly mértékben nőtt, ahogy a párizsiak soványodtak. Istenem, Istenem, táplálni kell őket, imádkozott Klemencia királyné a kiéhezett hordák láttán, akik élelmet koldulva egészen vicsennig vonszolták magukat. Annyi volt a szegény nyomorult, hogy csapatokkal kellett megvédeni a kastélyhoz vezető utat. Klemencia tanácsára a papok nagy körmenetben járták végig az utcákat, és húsvét táján ugyancsak az ő kezdeményezésére épp úgy koplalt az egész udvar, mint Nagybőjt idején. Valoá Kegyelmes úr készségesen ráállt a sovány kosztra, miközben gróssága terményeivel üzérkedett. Robert D'Artoa valahányszor vicsemben akad dolga előzőleg négy embernek való ételt falt be, kedvenc életelveinek egyikét ismételgetve. Éljünk jól, halljunk meg kövéren. Ezután persze a királyné asztalánál könnyen játszhatta a vezeklő szerepét. E szerencsétlen tavasz közepetáján egy üstökös vonult végig Párizs egén, és három éjszakán keresztül látható maradt. Semmi sem állhatta útját a képzelődésnek, hogy ez szerencsétlenséget jelent. A nép nagy veszedelem előjelét akarta látni az üstökös megjelenésében, mintha az a baj, amelytől szenvedett, nem lett volna elegendő számára. Pánik lett úrált tömegeken, több helyen is felkelés robbant ki, anélkül, hogy pontosan tudni lehetett volna, ki ellen irányul. A kancellár határozott tanácsa az volt, hogy a király, ha csak néhány napra is, de térjen vissza Párizsba és mutatkozzék népe előtt. Így hát, amikor az erdő már zöldelt, vicsen körül, Klemencia, aki ismét fellelte a vidék báját, kénytelen volt átköltözni a cité oly ellenségesnek és ridegnek tűnő nagy palotájába. Itt került sor az orvosok és a bábaasszonyok tanácskozására, hogy megállapítsák a királyné terhességét. Ezen a reggelen a király roppant izgatott volt, s hogy türelmetlenségét levezesse, labda játékkal szórakozott a palota kertjében, alig néhány ölnyire a zsidók szigetétől. A ligetet, ahol Lajos bőrlabdát kergetett, csupán egy fal, meg a keskeny folyóág választotta el, attól a helytől, ahol 25 hónappal korábban a templomosok nagymestere vonaglott, a lángok között. A civakodó verejtékében úszva, büszkélkedett egy nemesei jóvoltából sikerült dobásával, amikor Mátyi Ödetré gyors léptekkel közeledett. Lajos félbe szakította a játékot. Nos, se a királyné, kérdezte. Még nem tudni, szőr, az orvosok tanácskoznak. De poatjé nagy kéri felségedet, kegyeskedjék sürgősen hozzáfáradni. A kis törvénykező teremben várja felségedet, valóan nagyúrral, már skorófjával és másokkal. Nem akarom, hogy zavarjanak, most nem tudok államügyekkel foglalkozni. Súlyos ügyről van szó ször. Poátyi nagy uram szerint az ott elhangzó szavakat felségednek saját fülével kell hallania. Lajos kelletlenül engedte el a bőrlabdát, megtörölte arcát és ingére húzta a ruháját. Nélkülem folytassák, uraim, mondta. A palotába menet odaszólt kamarásának. Amint valamit megtud a királynőről, azonnal jöjjön és jelentse.